Читанје свјетог Еванђелја по Луки. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, Бази Богу. Во време оно, приступи Иисусу човјек по имену Јаир, који беше старјешина синагоге, I pavši pred noge Isusove, moljaše ga da uđe u dom njegov, jer u njega vješe jedinica čije oko dvanest godina, a ona umiraše. A kad izađe Isus, a i kad iđaš Isus, narod se tiskao oko njega, I baš se nekaši bolesna od tečenja krvi 12 godina koja je sve svoje majje potrošila na lekara ni jedan je nije mogao izlečiti i pristupivši sa strah dotače se skuta haline njegove i odma stade tečenje krvi njene i reče Isus Koje to što me se dotače?» «A kad svi od rica petar i koji bijaku s njim nastavniče, narod te je opkolio i gurate, a ti govoriš, koje to što me se dotače?» «A Isus reče, neko me se dotače, jer ja osjetim silu koja izađe iz mene.» a kad vide žena da se nije sakrila pristupi drhteći i pade pred njim i kaza mu pred svim narodom zašto ga se dotakne kako odmah ozdravi a on joj reče ne boj se ćeri vjera tvoja spasla te je idu u miru dok on još govori se dođe neko od starešine sinagoge rečemo Omlajči tvoja, ne trudi učitelja, a kad čuješ voz, odgovori mu govoreći: Ne boj se, samo vjeruj i biće spasena. I došavši u kuću, ne dopusti nikome da uđe osim Petru i Jovanu i Jakovu, i devojčinom ocu i materiji i svi plakaju kao i ja ukako za njom. А он рече: Не плачите, није умрла, него спава. И под смевахом уму се, знајући да је умрла. А он, знавши све у узеје, за руку и зомно уговорити: Девојко, ustani i povrati se, duhnjen, i ustade odmak, i on zapomjedi da joj dado da jede. I zadiviše se veoma roditelji njeni, a onim im da nikom ne kazuju šta se dogodilo. Sine, sveta, i, sestre, I ovaj dan otkriva nam veliku istinu, a kroz istinu otkriva i veliku nadu, a kroz nadu I vjera će da ojača, a jaka vjera i jaka nada otvaraju prostor za istinsku ljubav, bez koje čovjek ne može biti čovjek. Bez ljubavi gori od životinja, neko vrijeme slični demonima i vrlo brzo Ostajemo još goli od njih. Ako nema ljubavi, braćo i sestre, nema ničega. Ali ne bilo kakve ljubavi i ne prema bilo kome, nego prema živome Bogu koji je istina, put i život. Današnja evanđelska priča koja je zbog toga i dana, braća i sestre, da bismo mogli da volimo, pomaže nam na jedan zaista moćan način. Ako pažljivo posmatramo ove istinite događaje, vidimo tešku i neizlečivu bolest žene hrvotočive, 12 godina, teško bolesna, niko nije mogao da pomogne, a mnogi su pokušavali, najbolji ljekari tog vremena, dobro plaćeni, svo znanje upotrijebljeno, sva mudrost i ne bio joj bolje nego bi još gore, još gore, a bez dinara ostale. I vidimo, braćo i sestre, u tom trenutku veliku pustoš oko nje. Praktično je ostala sama. Bolest sa njom, ljudi ne mogu da pomognu. Tu više, braćo i sestre, nema društva. Tu i krvna veza popušta. Čim smrt krene na nas, čim se snažno najavi preko teških bolesti mnogo šta popusti braće i sestre. Oni koji su možda imali to iskustvo ili su teško bolesni dobro znaju kako se odnosi preispituju i kako postane realna i tužna slika koliko je zapravo malo prijatelja i koliko je ono što smo mi Nazivali ljubavlju zapravo samo jedna loša imitacija, koju bolest, snažna bolest, snažno i moćno razotkriva. Ova krvotočiva nije, braće i sese, imala nikoga više. Nade nije bilo u ljude, novca više nije bilo da lažnu nadu jača jer više novca ima, veća je mogućnost da mu lažna nada duže traje i dragocijeno vrijeme oduzima i mogućnost da se konačno preda gospodu, da se izvuče iz obmane srebroljublja, a temelj srebroljublja je nada u nekog drugog, najbanarniji obrik, Jeste nada u novac A ima mnogo finijih Ova sestra Krvotočiva žena Nije imala braće i sestre Više nadu ni u koga I oko nje je bio Opustošen prostor Kao da je živjela U Černobilu Poslije nuklearne Katastrofe Nije više bilo ljudi da joj pomognu, niti nade na ljudi. Međutim, vidimo jednog čovjeka, evo ga gledamo i danas, kroz ovo sveto evanđelje, baš čovjek ima i majku, ima i mjesto gdje se rodio, Vitlejem grad, Ima i pećina gdje se rodio u istom Vitlejemu, koja je i dan danas vrlo zanimljiva, iako se on tamo rodio prije više od 2000 godina. Ima i grad u kome porastao, Nazaret. Imaju i mnoga mjesta kroz koja je prolazio i koja su osvećena njegovim koracima. Ima i mjesto gdje je postradao, gdje je bio raspet na krst, gdje je izlio svoju bogočovječansku krv, kojom smo se oprali i izcijelili, kojom se pričešćujemo i dan danas u svetoj liturgiji pravoslavne crkve ima i grob gdje je sahranjen bio u istom tom Jerusalimu, I vrlo blizu Golgote, to je danas sve pod kupolom jednog hrama i u tom grobu ga odavno nema, jer je vaskrsao iz mrtvih i vaznio se na nebesa i sad u ovom trenutku sjedi sa desne strane Boga i oca. Svidjelo se to nekima i ne, uklapalo se to u naše programe ili ne, htjeli mi to i ne, tako je, braćo i sestre. Vaskrsao iz mrtvih, vaznio se na nebesa i opet će doći sa slavom da sudi živima i mrtvima i njegovom carstvu, ne drugim carstvima. Nego njegovom carstvu neće biti kraja, jer svakom drugom i bilo je kraja i bit ovim današnjim. E upravo on, braće i sestre, samo mago krenu smo za njim i smo onako kako crkva uči. Upravo je on bio pred tom ženom okružen mnoštvom ljudi, tiskahu se oko njega. Kao što se mi danas tiskamo tu jedni pored drugih iz istog razloga i oko istoga gospoda, braća i sestra, oko istoga gospoda. Samo što smo u crkvi ponešto naučili, pa znamo da se ne privazi previše oltaru, pa znamo imamo tu kulturu duhovnu da ne nagrćujemo u oltar, mada ima i danas razbojničkih vjera i razbojnički i hajdučkih nastrojenih, pa u, u oktar da uđu. A to je velika drskost i veliko nevaspitanje. A nas je crkva duhom svetim naučila da se tiskamo, da ispunjavamo hram, ali da ne prilazimo previše ognju očekujući da će sveti puti izaći i da ćemo se kosnuti ne na gospodnjih kao ova krvotočiva, nego same krvi njegove i njegovog bogočovječanskog tijela. Ova krvotočiva, braće i sese, sama, bez iđe ičega i bez ikoga koja je mogao da bi pomogne. Ne Nemamo mi to iskustvo, samo naslučujemo kako se ono osjećala. 12 godina, braćo i sestre, bolest tečujenja krvi. Gledajući ga i čuvši mnogo šta o Isusu iz Nazareta, kako su ga zvali, još nisu znali da je sam Bog na zemlji, sa svim njegovim moćima, i silavno, ali osjetili su da je neko novi, kako su govorili, nikad se to nije dešavalo, nikad čovjek nije govorio kao ovaj čovjek. Koji je podigao raslabljenog od rođenja, koji je istijelio gubave, koji je ikad davao i vraćao vi slijepome od rođenja, koji je ikad zapovjedao demonima i odmah ga ga slušaju, Ko je zapovjedao vjetrovima i moru? Ko je vaskrsavao mrtve? Ko je ikad takvu silu imao kao što ima ovaj mladi čovjek, Isus iz Nazareta? I ona je čula, braće i sestre, za njega. I probudila se u njoj nova nada. Nova, braće i sestre, Jer više nije imala novca da mu plati, više nije imala snage da objašnjava, više nije imala snage da nosi teške terapije. Nova nada, da može on, Isus iz Nazareta, da joj pomogne. Pritom tom, ništa da ga ne pita, samo da priđe i da mu dodirne halinu. Tako je blagodat nadahnula da povjeruje, samo ako ga se dotaknem, ako se dotaknem haljina njegovih, ozdraviću. I prišlo je braćo i sestre, dotakla se, a mnogo naroda je bilo oko gospoda i u tom trenutku prestade tečenje krvi njezine. Taj gospod braćo i sestre koji je iscijeli, veliku silu kako izađe iz njega, povučena vjerom ove bolesne žene, iako su ga mnogi dodirivali, ali takvu vjeru nisu imali, taj isti gospod braće i sestre ovdje je među nama neizrečiva bolest Zaustavlja se od dodira Hanjine njegove Ovo govorimo braće i sestre I podvlačimo Jer i danas postoje Bolesti I danas imamo velikih problema Sa njima I danas medicina Odmak priznaje Ili posle par mjeseci Da ne može Ona inercija gordosti aj nekog čoveku ljublja Ipak se trudi oko čoveka Ali prije ili kasnije priznaje da ne može da pomogne. Taj gospod, braćo i sestre, i danas je tiho i moćno prisutan u svetoj pravoslavnoj crkvi. I danas je prisutan ovdje u ovom gradu i u svakom gradu gdje su prisutni mnogi i bolesnici, gdje će se mnogi tek razboljeti i gdje su bolnice pune i nemočne i mrtvačnice neprestano otvorene. Grobovi neprestano čekaju, braćo i sestre, i groblja se šire. A da bismo se utvrdili u pravoj vjeri i da bi vjera poduprla nadu, a nada ljubav. Evo, tek što je iscijelio ovu krvotočivu Jair, koji je prethodno došao, načelnik sinagoge, i pao na koljena pred njim, moleći ga da dođe kod njega kuće, jer ima čerku, 12 godina, staru, koja je na samrti. I tek što je iscijelio ovu ženu, dolaze Jairovi ukućani kažu, ne trudi učitelja, umrla je tvoja Čer. Neizlečiva bolest, braće i sestre, i smrt. Kraj za svakoga čoveka. Tu, braće i sestre, sve naše snage, staju sva naša znanja, ućute, sva naša sila projavi svoju nemoć. Neizlečiva bolest i konačno smrt. Kako divna pozadina braća i sestri, kako divan i son za propovijed i za predstavljanje našega Boga, Isusa Hrista. Jer dok smo usujeti braća i sestre, u sujetnom življenju, gospod nam ništa ne predstavlja. Dok jedemo, dok pijemo dok se glupiramo na razne načine, dok gubimo vrijeme. Gospod nam ništa ne znači. Što će mi, Gospod? Nema potrebe za tim. Imam svoje društvo, svoje planove, imam da jedem i da pijem i da se veselim. Što će mi, Gospod? A vidite, braćoj se prije ili kasnije doći ćemo i mi u ovu situaciju. Bolest, braćo i se vrijeba neprestano. Može da se pokrene u bivokom trenutku. Sinoć nam je jedan čovjek javio da se razbolio od karcinoma. On je to saznao nedavno. Neko će saznati ovih dana, neko za mjesec. je svakoga vrijeba, a smrt svakog čovjeka bez izuzetka. I kad se toga sjetimo, braćo i sestre, kad ozbiljno pažnju obratimo na tu realnost, na te činjenice, onda ličnost Gospoda Isusa Hrista postaje vrlo interesantna, za početak interesantna, jer i mi ćemo umrijeti, braćo i sestre. Lelek u Jairovoj kući... Nije jedini lelek, braćo i sestre, koliko je majki lelekalo, koliko puta smo i sami čuli ono vrištanje koje se samo sputava jakim dozama sedativa, koliko se majki hvata za kosu i čupa, koliko otaca u nekoliko sekundi doživljava totalno rušenje života. I ostanu kao invalidi, i duhovni, i fizički, i sami ponirujući u grob za svojom djecom i za svojim bližnjim. To su, braćo i, sve, i sese, sve posledice nerazmišljanja o životu, o smrti i netraženje rešenja tamo gdje ga jedino možemo naći. Krvotočiva nam kaže... Ako je slušano, vjerujte mi, ja sam sve pokušala i niko mi nije mogao pomoći. Ja Jajir, braćo i sestre, mrtva čerka, pa ko se tu, braćo i sestre, više može približiti? I on sam, da ga gospod nije podstakao, pa obio. A ovi njegovi kažu, nemoj, nemoj ga tuditi, umrla je tvoja čerka, što će ti sad? Sad je više ne može iscijeliti. Plitka vjera. Ljudi nisu slutili, braće i sese, da gospod naš Isus Hristos ne samo da može da iscijeljuje bolesnu i kraju, nego može i mrtve da podiže. Obratimo pažnju. 12 godina dijete staro i mrtvo. Ajde, neka priđe neko. Evo i danas. Ajde, neka priđe neko toj djevojčici. A da ne bude lele, nego da proba nešto da učini. Evo i danas, braćo i sese, aktuelno je. Koliko ima mrtvih ljudi, koliko mladih umire. Ajde, neka priđe neko, pa neka pomogne. Neka je digne iz mrtvih. Nema nikoga. To ni majci ne pada na pamet, a ka mogli nekom drugom. A pogledajte scenu, braćo i sestre. Važno je zato je podvlačimo danas, nam je data sutra već jedan novi dan, sledeće nedelje nova priča, mnogo je važno da, da ovo uhvatimo sve od kolko tolko. Mnogo važno. Ovo su braćo i sestre odgućujući trenuci. Nemojte se zbunjujete što možda Odužimo malo, to mnogo važno Za našu vječnost, verujte Čitanje Svetog evanđelja Na nedeljnoj liturgiji Sve dane, braćo i sese Možemo da spakujemo I da ih odložimo u stranu I ne mogu da se upoređuju S ovim trenutkom A imaju smislu i kvalitet Samo ako preuzmu sa ovog Plame na vatru I daju svjetlost čovjeku. Bez svjetlosti evanđelja nema nikakve svjetlosti, živimo u mraku. I onda ti prilaze razni ljudi sa raznim ponudama, raznim osvjetljenjima. I vidimo gde završavamo razne prosvete, razni putevi, razni predlozi i samo lomljava tragedija i porazi. Zato što nećemo istinitu svjetlosti. Nećemo da je primimo sa nebesa, a ona se daje, sija, braćo i sestre, i izliva se kroz crkvu, a na poseban način kroz sveto evanđelje. Zato ovaj trenutak prepoznajte kao vrlo važan, kao sunce netvarno ovdje među nama. Gospod privazi, braćo i sestre, kaže jaju, ne boj se, samo vjeruj. Nije umrla nego spala, a ljudi mu se smiju, znajući kažu Evanđelje da je umrla, smiju mu se misleći poći će gore i vratit se pognute glave priznavši svoju nemoć. Eto ja sam pomislio da je zaspala pa sam htio da je probudim, ali nije, stvarno je umrla. I u pravost što se se smijali na ovu moju rakomislenost. Međutim, nije bilo tako, braće i sestre. Gospod je ušao u sobu, nije dao svjetini da privazi, svjetina je svjetina, ona se smije, izjavljuje saučešće na jedan vrlo ciničan, Puno vicemjeren način kao što i mi danas izjavljujemo sa učešće jednim drugima, ta parada, ta, ta vulgarnost. Nego ulazi unutra, vodi sa sobom tri apostova, Petra, Jovana i Jakova, ona tavorska ekipa, tavorski izbor i Jajra i ženu, to jest roditelje, od te po, većpokojne djevojčice. Za nas je to smrt, a za gospoda ona spava i prilazi odru kome braće i sestre, ljudi prilaze, samo da je sa odra prebace u zemlju i ništa drugo. Nema nikakva komentara. A pazite ovo, gospod naš, onaj koji je danas ovdje sa nama, kaže Djevojčici, djevojčice, ustani. I ona, braće i sestre, ustaje. To ne ustaje onako polako kao nekim elektrošokovima, pa da se trza, pa da je dižemo, pa infuzije, pa mjeri, pa daj, pa pokreni. Ne tako, braće i sestre. Ustani i čuši glas Boga svedržitelja, Odmah ustaje. Dadošao je da pojede nešto i predade je roditeljima, zapovjedivši da ne govore što se desio. E to je, braćo i sestre, sila gospodnja. Sila gospoda našeg Isusa Hrista. Onog gospoda koji u crti pravoslavno i dan, danas prisuta, živ svet krepak i sile zato treba da znamo braćo i sest i tako da vjerujemo ako tako ne vjerujemo mi nijušte ne vjerujemo mi ćemo se koliko danas odreći naše vjere a tek ako nam zaprijete ili ako se razbolimo pa nam ponude neke alternativne kombinacije brzo skočujemo braćo i sestre brzo se odazovemo Može, kaže ona i tamo, čuva sam da ona zna, da ona namo ima da ovi isceljuju. Bruka i sramota, braće i sest, pored živoga Boga, mi kucamo na te adrese, ispijujući otrove, lažnih učenja i predavajući se džovoljim slugama, raznim sektama, vračarima, Slivanje strave, izlivanje olova, maltera, cimenta, šta sve ne rade, čime se sve ne bave, pored Boga, mi tamo idemo. A isti on, braćo i sest, ako ne vjerujemo da je on koji je digao jajerovu če i isilio krvotočivu i sve one druge koji isilio, ko će ih sve nabrojati, braćo i sest? Pa mi kad bismo stali da nabrajamo šta je Gospod sve uradio, nego je nama pažnja ko petarda, znate, pa nemaš kao čovjeka ni da uhvatiš da mu nešto se se opštiš. On ima tamo na svom telefonu čitav program za taj dan, on nema vremena da ti, da posveti pažnju, a pazite, to bi trebalo čitav dan da nabrajamo šta je Gospod sve uradio, kakva čudesa. Nemamo mi vremena za to. I zato nema ni vjere, braća i sesto. Zato smo nespremni za život. Zato svaba vjera, nikakva nada, a ljubav postoji samo prema paščadima. I prema mačkama. Evo kažu taj sindrom smrti da se već pojavljuje ovdje. Sve više kučića i mačića. Obučenih u džempere sa kačketima. Sa šalovima, Sa svojim sobama Još malo i sa mobilnim telefonima Jer nema ljubavi, braćo i sestve Nema ljubavi prave Jer nema vjere čista Nema nade zdrave A kako će je biti Ako nije vjera u Boga, Isusa Hrista, Sina Bože Ako nije vjera u svetu, živo na čalnu Jednoslušni i nerazljeljivu trojicu Kako će biti zdrava vjera ako nije u pravoslavnu vjeru? Ste i primjena u crkvi Hristovoj. Kako će biti ako nije povezana sa svetom liturgijom? Sa svetim postovima? Sa svetim učanjem? Sa svetim olitvama? Sa svetim praznicima? Ako nije povezana sa svetim ocima? Kako je to vjera, braće i sest? Nikakva. Pasija vjere kako naš narod govori. Nikakva vjera. I zato treba vjerovati, da. Dok je pravoslavna crkva, braću i sese, ovdje na ovim prostorima, a odavno je, i branila se kad smo sve drugo obubili, za krst časniji i slobodu zlatnu. To je, braću se se borba za vjeru pravoslavnu bile. Obratimo pažnju, Da se ne odvojimo od svetih predaka Jer teško nama ako se odvojimo od njih braća i sestra Zemlja će nas progutati Nebo će nas munjama šibati I demoni će nas učiti Zato treba vjerovati da je u pravoslavnoj crpi U svetoj božanstvoj liturgiji Uvijek Hristos tu u našem narodu U našem gradu Tu u ovom hramu, braćo i sestre. I da mi kad se skupljamo, stojimo, da mi stojimo oko njega, braćo i sestre, to je mnogo važno da znamo. Mnogo važno. Jer ako ne vjerujemo tako, teško će nam biti, znate, dva, 3 pokušaja i neuspjeh. A ko će svake nedelje ili svakog dana stojati po dva sata? Ne zna ni zašto, ne zna ni zbog koga. Vidi tu... Uz... Nešto se tu dešava, neki sveštnici, neki džakoni, nešto se pjeva, ne pjeva. Zato, besmisleno, braćo i sese. Mnogo je važno da vjerujemo da je u liturgiji prisutan san Hristos i da nam se daje mogućnost ne da ga se dotaknemo kao krvotočiva, samo haljine. Mada i odežde crtve, braćo i sese, vjerujte, imaju veliku silu. Nego samoga tijela i krvi, kako kaže sveti Jovan Damaskin u onoj molitvi predsveto pričašće, gdje kaže Krvo, Krvotočiva se dotače samo haljina tvojih i ozdravi, a ja kukavam, primam samo tvoje tijelo i pijem prečasnu krv tvoju Znate, koliko je to uzvišeniji da, ne haljine, nego njega A njega primamo svetoj tajni pričešća. I zato, braći i sestre, možemo mi da se pričešćemo, vratite pažnju, ako nije dobra vjera, ako nije čista pravoslavna vjera, bez primjesa jeresi i lažnih učenja, ako nije paganština, braćoj i sestre, a ima i paganštine mnogo u našem narodu, neprosvećenom narodu, Pozvanom na velike visine svetim Savom svetim Vasilijem da su visine, i sest, šta mi mislimo da su naši sveci sveci da bi se mi valjali sa svinjama na velike visine pozvani braćo i sest a ne da paganski živimo u crkvi od nas crkva očekuje braćo i sest velike nivoje velika duhovna uzljetanja a nemr mrcvarenje, od nedelje do nedelje, od vaskrsa do vaskrsa. To nema veze sa pravoslavnom, braću i sred. Kakva je veze ima pravoslavna crkva sa ljudima koji neće oče da poste, koji ignorišu srijedom i petak? Treba da znate da svešteni koji ne posti srijedom i petkom za uši i iz oltara. Ne se raščini, kažu u apostolskih kanoni, nema taj više šta da služi, ne posti srijedom i petkom A ako ima lajka da ne poštuju neka izađu iz crkve eto im široko polje neka planinare neka idu, ima raznih ponuda lakših, konforniji imađe uopšte posta nema imađe, ima vjerađe samo jedni i pi odlušno će biti pravoslavna vjera nije takva braći i sres pravoslavna crkva nije takva sveti oci na stome nisu učili I zato, braći se mnogi od nas, iako se tako guramo, iako se okupljamo oko hramova, a vidjeli smo i sami, okupljali smo se, pa je od toga malo ostalo. Povuha nas neke nacionalne, neke od liturgije, odvojene ideje. Ne može to da živi, ne može da nikne u crkvi. Zato, nemojte se čudite, ima nas ovdje, ima i koji se pričešljuju, braći sestri, a ne bivaju bolji i ne iseljuju se nego im još teže biva kako kaže sveti apostol Pavol pazite se ispitujte sebe prije nego što priđete prije češću, da ne bude bolest da ne bude smrt jer ima i ta varijanta nedostojno se pričestiti braći i sestri sve gore biva zato vjerujmo da je gospod sa nama ali da je oganj koji spaljuje nedostojno i trudimo se braći i sestri Da tu vjeru imamo i da se pripremimo za, ne samo za sveto pričešće, nego za dostojno učestvovanje i prisustovanje u svetom hramu. I to je prevelika čast, braćo i sest, biti u hramu dok se slože sveta liturgija. Velika čast. A da ne kažemo prići svetini i okusiti tijelu i krvu. To je maksimum, braćo i sest. Od toga nema veće na zemlji. Vjerujte, nema veće na zemlji. A na nebesima će biti, ali u zavisnosti od učestvovanja ovdje u vremenu i kroz svetu liturgiju. Jer nas crkva uči govori o još prisnijem pričešćivanju u carstvu nebeskom. Ali to govori i tu nadu daje nama koji smo u crkvi. Zato potrudimo se svi zajedno da vjerujemo da je gospod sa nama, braće i seste, onaj koji neizvečive isceljuje, koji mrtve vaskrsava, ako je jajlovu vaskrsao, može i tvoju čer, ako je krvotočivo iscelio, može sve da isceli, ako je četvorodnevnoga Lazara četiri dana mrtvog, ova djevojčica je bila tek umrla, a Lazar je bio četiri dana u grobu, braći se, počeo je da smrdi, Da se raspada. Njega je isto glasom pozvao i digao. Ako može Lazar može sve. Ko može jajovu čeru, može sve. Ko može ovu bolest i svaku drugu koju je silio, može sve bolesti. Zato nije dovoljno, braća i sestva. Nemojmo biti drski pa da kažemo, a što ne isili ovoga ili onoga? Će, braće, I silit će, i dignut iz mrtvih. Ali evo mjesta, evo način se iseljujemo, od duhovnih bolesti, od slabe vjere, to je najveća bolest, od gordosti i od drugih strasti, od toga da se iseljujemo, od krvotočenja loših misli, loših želja, to je, braće i sestre, krvotočenje, to je taj gnoj u krvi, od toga mi da se iseljujemo. Mnogi od nas nemaju pobojn sa tečenjem krvi u fizičkom smislu, ali gotovo da nema ni jednoga kome gnoj ne teče kroz um, kroz volju i kroz osjećanje. Zato, svi smo mi ovdje i tekako bolesni, braći i sres, i svi potrebu da se dodirnemo gospode. Da ga dodirnemo u svetom priječešću i da kažemo, gospode, pa dovoljno bi bilo i da se kosnem haljina, ali zbog velike tvoje milosti primiću i ovaj čudesni dar samo tvoje tijelo i prečasnu krv i vjerujem da ne samo da ću se očistiti od bolesti nego tvojim dejstvom da mogu i da se obožim, da se sjedinim sa tobom i na tu vjeru braća i sestre Gospod će odgovoriti dejstvom i onda ćemo od bolesnih ljudi Sivom Božomm atlas istinitu u vjeru i u duhu smjerenja postati bogovi braćoj i seve bogovi o благоdati. Toga da i Boži svi da se udostojmo movitvam i zastupništvom presveter bogadičce naše bogorodice i svih sveti. Amin Božu doji.